Розділ четвертий. Манона щільніше закуталася в криваво червоного кольору плащ і притулулася до стіни комори. Крізь стіну було чути, як перемовляються троє селян, що вдерлися до її будинку. Цілий день вітер приносив їй погані перечуття, збільшуючи страх і гнів. Відкинувши звичні справи, Манона почала готуватися до зустрічі непроханих гостей. Потім вона залізла на солом'яний дах свого будинку і повела спостереження за околицею. Поступово стемніло. Манона продовжувала сидіти на даху. Нарешті вона побачила полум'я смолоскипів, що миготіло над високими травами полів. Жителі села не спробували затримати цих трьох. Хоч більше ніхто з них і не пішов. Говорили, що в їхній маленькій зеленій долині на півночі Фенхару з'явилася Кришанська відьма. Усі тижні жалюгідного існування, яке проводила тут Манона, вона щоночі чекала вторгнення. Так було у кожному селі, де вона жила і куди навідувалася. Манона затамувала подих і по звірячому замерла. Хтось із непроханий гостей увійшов до її спальні. Високий бородатий селянин, широкі долоні, зобільшки і супові миски. Від нього пахло єлем і сморід проникав навіть у комірчину. А ще він жадав крові. Її крові, Манони. Жителі села безпомилково знали, як вони вчинені з відьмою, що торгувала зіллям і вміла передбачати стать ще не дитини. Дивно, що вони так довго набиралися хоробрості для розправи з нею. Жалюгідні люди, які звикли боятися всього, чого не могли зрозуміти їхні курячі мізки. Селянин замер посеред спальні, потім рушив до ліжка. «Ми знаємо, що ти десь тут». Фальшиво добрим голосом промовив він, не перестаючи зратися. «Просто хочемо поговорити, розумієш? Дехто з наших тебе боїться. Можу побитися об заклад, вони тебе бояться більше, ніж ти їх». Грош цінає його крадливим промовом. Коли селянин нахилився, щоб заглянути під ліжко, Манона помітила близь кінжала. Історія повторюється, що в бідних містечках, що у смерть наляканих селян. Поки селянин розглядав перед пліччя ліжка, Манона вислизнула з комірчини і пірнула за двері у темряву. У кухні побрязкували і щось стукало. Було зрозуміло, чим займаються супутники. Вони не так шукали віднював, як тягли все, що під руку потрапилось. Щоправда, брати особливо не було чого. Мануна осилилася в порожньому будинку, і все майно, що знаходилося тут, було чужим. Її власні пожитки вміщалися в мішок, що лежить у комірчині. Мануна звикла не обтяжувати себе речами. Чужого не брала і ніде свого не залишала. Відьма, ми хочемо лише побалакати. Селянин відвернувся від ліжка і нарешті помітив комору. Усміхнувся, торжествуючи, перечуваючи розправу. Цей бовдур навіть не чув, як зачинилися двері спальні. Тім Манона заздалегідь змастила в будинку всі петлі дверей. Лапище здоровання схопилося за ручку комоди. Кенжал незграбно бовтався в нього на поясі. «Вилазь, крихітко!» Все з цим же фальшивим дружелюбством мовив селянин. Мовчазна, як смерть, Манона наблизилася. Цей дурень не помічав її присутності, поки вона не прошепотіла йому на вухо. «Не на ту відьму напав!» Він смикнувся, ударившись спиною об двері комори і вихопив кенжал. Тепер йому було страшно по-справжньому страшно. Он, як важко дихає, Манона просто усміхнулася, її сріблясто-біле волосся переливалося у місячному світлі. Тільки зараз селянин помітив зачинені двері і зібрався крикнути. Але Манона посміхнулася ще ширше, висунувши з ясен свої залізні, неймовірно гострі зуби. Здоровень позаткував і знову вдарився спиною об двері комори. Від жаху його очі закотилися так, що зіниці зникли, залишилися тільки білки. Що сяїли. Кинжал, що випав, застрибав по підлозі. Мануна змахнула руками перед його носом, і залізні кіхті поверх нігтів, блиснули, мов маленькі блискавки. Нехай добре обробиться від страху. Красень. Шепчучи молитву своїм м'якосердечним богам, селянин став заткувати до єдиного вікна спальні. Манона йому не заважала. Нехай думає, що він має шанс забратися звідси живим. Продовжуючи посміхатися, вона поволі наблизилася до нього, а потім чепилася в горло, а він навіть не встиг крикнути. Коли з ним було покінчено, Манона безшумно вийшли з спальні. Двоє інших продовжували наповнювати мішки краденим добром, щиро вірячи, що це належить їм. Хто тут жив до неї що сталося з цими людьми, Манону це не турбувало, мабуть померли, або забралися подалі від нечистих місць. Другий її гість теж не встиг крикнути, як залізні пазури Манони пропороли йому череву. У цей час до кухні ввалився третій, здивований несподіваною тишею. Видовище, побачене ним, перевершувало будь-які кошмарні сни. Одна рука відьми застрягла в закривавленому животі його товариша, інша обіймала нещасну за талію. Залізні зуби вп'ялися бідоласів горло. З великою швидкістю останній гість вилетів з дому. Кров її жертви, як і інших смертних, була водянистою з огидним присмаком страху та жорстокості. Манона сплюнула на підлогу. Вона навіть не почала витирати підборіддя і відчайдушно хотілося наздогнати третього, який тепер прожогом чав зимовим полем, де трави були вищі за людський зріст. Манона дорахувала до десяти, нагадавши собі, що її головне полювання. Не на смертних, вона була природженою мисливицею, мабуть, і народилася такою бажання вбивати постійно вирувало в її крові. Отже, вона, манона, чорноклюва, спадкоємиця глави клану чорноклювих. Вона тижнями знаходилася в цих краях, прикидаючись кришанською відьмою і сподіваючись цим приманити когось із справжніх кришанців. Куди ж поділися ці самовпевнені й гордовиті жінки, котрі видавали себе за ворожок та знахарок? Першою кришанкою, яку вона вбила, було темноволосе 16-річне дівча, її тодішня ровесниця. Манона одразу впізнала її по у червоному плащі. Такий плащ видавали кожній кришанській відьмі після перших місячних. Кинувши труп кришанки, стигнути на засніженому гірському перевалі, Манона забрала плащ собі і досі носила його, хоча минуло вже понад сто років. Таке собі дозволяла лише вона. Ніхто із залізнозубих відьом не наважився б на подібну зухвалість, щоб не стати осередком гніву трьох ватажків. Крошанські відьми були заклятими ворогами Чорноклювих. Але з того часу, як Манона з'явилася в фортеці Чорноклювих, несучи в скринці серця вбитої крошанки у подарок бабусі, на неї поклали священий обов'язок знищувати відьом, вишукувати і вбувати одну за одною, поки від клану залишиться лише спогади. Цим останнім півроку займалася Манона. Інші відьми клану отримали аналогічний наказ – Розбрелися по всій Мелісанді та північна частина Елое, але за всі місяці, переходячи з села до села, Манона не натрапила на жодну крошанку. Троє селянських дурнів були її першою забавкою за минулий тиждень, і гріх було не насолоджуватися цим сповна. Манона пішла на луг, по дорозі злизуючи крові з пальці. Вона рухалася безшумно, як нічний туман. А ось і третій, Не розрахував сили, збив подих і тепер сидів на снігу, похилившись від страху. Помітивши тінь, селянин обернувся і побачив Манону. Її рот був забрудений кров'ю. Залізні зуби загрозливо виблискували в місячному світлі. А на обличчі грала моторошна усмішка. Під селянином розповзлася жовта пляма. Потім він несамовито заволав. Манона терпляче чекала, коли він накричиться. Розділ п'ятий Селена та Рован їхали на південь. Пильна дорога петляла між полями. Куди не глянь, скрізь терчали валуни. Потім дорога повернулася до пагорбів. Селена добре пам'ятала карти Вендаліна і знала, пагорби – лише початок високих Мамбріанських гір. Гори служили природним кордоном між частиною Вендаліна, де правили смертні і володіннями безсмертної королеви Маеви. Пагорби лише здавалися близькими. Коли мандрівники дісталися до них і почали підніматися сходами, сонце навпаки почало опускатися за обрій. Дорога стала кам'янистішою, і тепер йшла по краю досить глибоких ущелин. Селена думала, чи не запитати Рована, де він збирається зупинитися на ніч. Але не питала. Вона втомилася і не тільки від спекотного дня, погано вина та поїздки верхи. Вона втомилася до кісток, втомилася кров'ю та плоттю, не кажучи вже про душу. Їй було дуже важко відкрити рота і вимовити хоча б слово. Рован виявився ідеальним сопутником, усю дорогу він мовчав. Сутінки застали її в дорозі. Змішаний ліс із дубів і кипарисів тягнувся по обидва боки і йшов вище вгори. Могутні високі дерева були сусідами з низькими і харлявими. Картину доповнював густий підлісок та замшелі валуни. Темрява, що насувалася, не заважала слені відчувати подих лісу. Темне повітря звеніло і від цього дзвону в неї в роті з'явився дивний металевий присмак. Десь далеко позаду глухо гуркотів грім. Селеніна Брит – шумний варис, і вона раділа зміні. Незабаром Рован мовчки зупинив коня і спішився. Судячи з його сідельних сумок, шатра в нього не було. Похідних підстилок теж. Фейський воїн не мав навіть покривала. Швидше за все у Маеви на неї чекає не найтепліший прийом. Вони відвели коней подалі від дороги, щоб не потрапити на очі випадковим мандрівникам. Звільнивши свого коня від поклажі, Рован повів його на водопій. Загострені вуха фея ловили шали струмка. Вже зовсім стемніло, але дорогою до струмка Рован жодного разу не спіткнувся. Зате Селена встигла зробити це, і боляче забивши палець на нозі. Народ фе відрізнявся чудовим зором, зокрема й в темряві. І в неї було б таке саме, якби вона... Ні, про це Селена не хотіла навіть думати. Після того, що сталося з іншого боку порталу, тоді вона зазнала зміни вигляду, і це було настільки жахливо, що відбило в неї інтерес до повторення. Коли коні напилися, Роман, як і раніше, мовчки повіяв її до місця ночівлі. Селена не заперечувала. Врешті-решт були справи, які не зробиш у присутності Рована. Покінчивши з ними, Селена на навколішки і стала пити. Який дивовижний смак! Новий та давній водночас! Чудовий напій, який відновлює сили! Селена пила доти, доки не зрозуміла, що навіть такою чарівною водою не наїсишся. Тоді вона побрила до місця ночівлі, які відшукала поблизьку сріблястого волосся Рована. Фейць мучки простяг їй скипку хліба, сир, а сам повернувся до чищення коней. Селена пробормотіла слова подяки, проте допомоги не запропонувала. Привалившись до великого дуба, вона накинулась на їжу. Поступово шлунок наситився, Рован доповнив її вечерю яблуком, який мовчки кинув її, продовжуючи годувати коней. Селена миттєво м'яла яблуко і лише зараз звернула увагу, з яким гучним чавканням їла. Звичайно, Рован усе це чув, ну і нехай. Ситіс надала Селені рішучості, і вона запитала. Невже в тутешніх місцях так небезпечно, що не можна розпалити вогонь? Рован відповів не відразу, він сів під іншим деревом, витягнувши схрещені ноги. Небезпечно, але не через смертних. Це були перші його слова з того часу, як вони покинули Варес. Може Рован намагався її налякати? Слена Селена нагадала собі, що їде не з порожніми руками. Більше вона запитань не ставила. Їй не хотілося знати, яких істот та з якого світу міг би зацікавити вогонь. Ліс навколо був сповнений звуків. Шелестіло важке листя, журчав повноводний струмок. Високо над головою ляскали пташині крила. Лісак ліс якщо не рахувати трьох пар маленьких очей, що виглядали із-за сусіднього валуна. Пальці звично зімкнулися на рукоятці кенжала. Але чого вона злякалася? Ті, кому належали очі, просто дивилися на неї. Селені стало ніякого. Добре Рован не помітив. Він сидів, упираючись по тилицю у дерева. Маленький народ. Вони завжди її знали. Вони не підкорялися Адерландському королю. І навіть коли його імперія почала розпознатися. Підмиваючи під себе континент, вони надавали Селені скромні знаки уваги. Зупиняючи на ніч у лісі, вона знаходила то свіжу рибу, то згорнутий листок повний чорниць, то вінок лісових квітів. Вона не звертала на це уваги і намагалася триматися подалі від задубілого лісу. Фейрі продовжили спостерігати за нею. Селена пошкодувала, що так швидко проковтнула їжу, набитий шлунок сковував рухи. І все одно Селена уважно стежила за цікавою, Тріцею готова зайняти оборонну позицію. Рован не ворухнувся. Можливо, тутешні фейці, на відмінно від Терасенських, не дотримуються давніх клятв. Поки селена думала про це, серед дерев з'явилися нові пари очей, нові мовчазні свідки її прокляття. Адже селена теж була фейкою чи кимось на кшталт на півкровки. Її батько за жіночою лінією вів свій рід від сестри Маєви. Після смерті її оголосили богинею. Якщо обтрусити пилюку століть, виходить досить смішна історія меба пов'язала своє життя із смертним принцем, який без пам'яті закохався в неї, платою за кохання стала втрата безсмертя. Чи знають тутешні фейці про війни на далекому континенті чим відомо, як розправляються із фейцями в захопленому терасені? як випалювали стародавні ліси, вбивали священних оленів навряд. Чи. Адже все це відбувалося далеко-далеко звідси на іншому кінці світу. Селена сама не розуміла, чому раптом задумалася про подібні речі. Але ті, хто з'явився подивитися на нею, схоже, хотіли отримати відповіді. Дивуючись собі, Селена прошепотіла в темряві. Вони, як і раніше, живі. Блискучі очі зникли, Селена озирнулася на Рована. Той так само сидів із заплющеними очима. Проте їй здалося, що фейський воїн усе бачив і чув. Розділ 6. Король снідав. Дорін Хавільяр стояв поруч, заклавши руки за спину. Сам король з'явився хвилин десять тому, проте досі не запросив сина сісти. Раніше Дорін не переменув би щось сказати з цього приводу, але не зараз. Пробудження магічні здібності, якими він так і не навчився керувати, невизначеність долі селени, нарешті інший світ, з яким він зіткнувся в темних підземеллях, все це змінило характер принца. Тепер Дурін намагався триматися смиренно і якомога менше привертати до себе увагу батька та придворних. Ось і зараз він просто стояв біля столу і чекав. Король покінчив із смаженою курячою ніжкою і сьорбнув із свого криваво червоного келиха. «Який ти сьогодні тихий принце?» – сказав завойовник Ерілеї і потягся до блюда із копченою рибою. «Я чекаю, батько, поки ви заговорите першим». Чорні як ніч очі ковзнули по обличчю Дуріна. «Дуже незвичайно». Дорін напружився. Про його магічні здібності знали лише Селена та Шоул, Однак Шоул категорично не хотів говорити на цю тему, припиняючи всі спроби принца порозумітися і виговоритись. Дорін міг бути тихіше води, нижче трави. Проте замок був повний шпигунами і підлабузниками, які не гидували нічим, аби вислужитися і зайняти вище місце. Їм нічого не варто було продати король, навіть наслідного принца. Чи міг Дорін бути впевнений, що його ніхто не бачив у коридорах бібліотеки, що ніхто не звернув увагу на книги, які він ховав у покоях селени. Побоюючись чужих очей, Дорін переніс книги до підземної гробниці, куди навідувався щоночі. Ні, він не намагався шукати там відповіді на запитання, що його обурювали. Він спускався до підземелья, щоб хоча б годину побути в повній тиші. Король продовжував снідати. Дорін бував у батьківських покоях лише кілька разів, Своїми розмірами вони не поступались великому столичному будинку. У короля була своя бібліотека, їдальня та кімната для нарад. Покої його величності займали ціле крило скляного замку. У протилежному крилі були покої матері Доріна. Батьки принца наділили подружнє ліжко. Дорін про це знав, але ніколи не намагався дізнатися подробиці. Ранкове сонце, що світило крізь скляні стіни, осяяло обличчя короля і відтягуючи кожен шрам, і роблячі риси ще похмурішими. Дорину піймав на собі батьківський погляд. «Сьогодні тобі слід розважати Едіона Ашеріра», – оголосив король. Доріну варто було чималих зусиль зберегти шанобливо безпристрасний вираз обличчя. Проте промовчати він не міг. Дозвольте спитати, чому? Тому що в очікуванні свого легіону генерал Ашерір нічим не зайнятий. Вам було б корисно познайомитися ближче, а то ти з недавніх пір – Став надто нерозбірливий у виборі друзів. Дорін відчув, як із глибини його душі проривається холодна людь. Все було б нічого, якби вона не тягла за собою чарівну силу. При всій повазі до вас наважуся нагадати, що мені необхідно підготуватися до двох зустрічей. Мої розпорядження не обговорюються. Король знову потягся до копченої риби. Генерала Шаріра вже повідомили, що ти з ним зустрінешся опівдні. Найкраще зараз було змовчати і змиритися – але батькове рішення вибуло Доріна з колії. Скажіть, тато, а чому взагалі ви терпите Едіона? Чому зберегли йому життя та зробили генералом? Ці питання Дорін ставив собі з вчорашнього дня. Тільки-но Едіон з'явився в великій залі. Король розумно посміхнувся. Гнів Едіона – корисна зброя. Він уміє тримати своїх одноплемінників у вздельці. Вбивати їх він не ризикне. Сам втратив надто багато. Він командує легіоном а ним командує страх. Цей страх допоміг йому втихомирити на півночі багатьох потенційних бунтівників. Едіон чудово розуміє, чим це загрожує його одноплемінникам, насамперед звичайним людям. Рахунок жертв пішов би на сотні та тисячі. Дорін вкотре подумки запитав себе. Невже ця жорстока людина його батько? Голос він природно сказав інше. Мене дивує, що ви тримаєте генерала майже на положенні полоненого. Якщо не сказати раба, ви керуєте ним за допомогою страху, але в цьому є своя небезпека. Цікаво, чи розповів батько Едіону про відправку Селени у таємну місію до Вендаліна. Туди йде досі править династія Ашерірів, родичів Едіона. Едіон розповідав про свої численні перемоги над бунтівниками і поводився так, ніби половина імпері належала йому. Але чи пам'ятав він про свою рідню на далекому континенті? У мене є надійні способи взяти Едіона на повідець, якщо знадобиться. А поки що його бравада і нешанобливість мене розважає. Король кивнув у бік дверей, але мене не потішить, якщо ти посмієш ухилитися від зустрічі з ним. Граючи нав'язану йому роль дбайливого господаря, Дурін запропонував Едіону відвідати звіринець, псарню, стані і навіть бібліотеку. Генерал мотав головою. Він і так насидівся в чотирьох стінах. Ні, тільки прогулянка палацовими садами. До того ж, він учора перестарався за вечерею і досі не може прогнати сонливість. Щодо цього у Доріна були свої припущення. Коли вони вийшли з замку, Едіон не розмовляв з принцем. Натомість він співав собі під ніс нахабні пісеньки і дивився на зустрічних жінок. Тим, хто бачив генерала здалеку, він здавався веселим та галантним. Незабаром Дорін переконався, що Едіон був і іншим. Все виглядало як чистий випадок. Вони рухалися вузькою алеєю, обсадженою кущами троянд. Влітку ця алея викликала захоплення, але взимку колюча стіна ставала вкрай небезпечною. Караульні, що супроводжували принца, йшли віддалік і ще не встигли повернути до алеї. Едіон і Дорін залишилися наодинці. Доріжка обмерзла, в якийсь момент Едіон, послизнувши, штовхнув принца і той втратив рівновагу. Генерал навіть не спробував схопити Доріна за руку. Він продовжував наспівувати свої пісеньки. Дорін умів падати і спритним маневром уберіг обличчя від зустрічі з мерзлими шпильками. Але плащ його був порваний, а рука роздерта в кров. Можливо, генерал розраховував, що принц почне обурюватися та розглядати порізи. Ні. Дорін просто запхав руки в кишені і пішов далі. На той час на алею звернули і караульні. Коротка розмова між ними відбулася лише біля фонтану. Там Едіон встав, узявшись у боки і почав розглядати панораму садів. Немов перед ним лежало поле битви. Руки, що упиралися в боки, покривали численні шами. Побачивши караульних, що наближаються, Едіон зневажливо опирхнув. Блиснули блакитні очі, такі яскраві і такі знайомі Доріну. «Невже навіть поблизу палацу принц потребує екскорту? Мене вражає, що тобі більше не виділили гвардійців для охорони від моєї персони. Думаєш, ти буборовся з шістьма?» Вовк півночі посміхнувся і знизав плечима. Полуденне сонце спалахнуло на тьмяному ефесі його меча. Я промовчу про всяк випадок, а раптом твій батько вирішить, що я йому не настільки корисний, щоб терпіти мій характер. Сказано було голосно, з розрахунком на вартових. Ті почули та зашепотілися. Навряд чи батько так вирішить, відповів Дорін. До кінця їхньої безлуздої прогулянки Едіон більше не промовив ні слова. Вважаючи, що досить нагулявся, генерал зупинився. Вуста дуже не роздявляй. Що побачиш, то хапай, заявив він з кривавою усмішкою. Дорін не розумів, до чого це сказано. Може, натяк на поранену руку, яка й досі продовжила кровоточити. Не прощаючись, генерал пішов геть, лише кинув через плече. Дякую за прогулянку, принце. Прозвучало це скоріше, як загроза, ніж висловлення подяки. Дорін не вірив, що Діону просто так спало на думку прогулятися. Можливо, генерал сам. Висловив королеві бажання поспілкуватися з принцем. Але заради чого? Цього Дорін і зараз не розумів. Можливо, вирішив перевірити, який став наслідний принц і наскільки добре вміє грати в ігри. Або хотів дізнатися, ким надалі може стати для нього Дурін Потенційним союзником чи супротивником. При всій своїй зарозумілості Едіон був дуже безпечний і життя двору розглядав як різновид битви. караульний для цієї прогулянки обирав сам Шаул. Вони супроводили Доріна в замок, тепло якого здавалося принцу таким бажаним. Там він легким кивком відпустив охорону. Як добре, що Шаол сьогодні не з'явився. Вислуховувати принца він не хотів. Говорити про прослено відмовлявся. Тоді про що їм ще говорити? Дорін навіть у думках не припускав, що Шаол міг би охоче відправити на смерть невинних людей. Неважливо, друзі вони йому чи вороги. В такому разі Шаол повинен знати. Селена не вбиватиме нікого за шерірів, навіть якщо це наказ короля. У дитинстві у них Шаолом не було секретів один від одного, але це у дитинстві. І все ж принцу не давали спокою туманні слова, що явно місяць натяк слова друга. Він думав над ними, спускаючись у ту частину підземелля, де містилися королівські цілителі. Тут пахло розмарином та м'ятою, пара кімнат і комор, сюди не заглядали цікаві мешканці Сляного замку. Знать до підвальних лікарів не зверталася. І становище принца зобов'язувало наслідувати той самий приклад. Але в цих тісних, позбавлених сонячного світла кімнатах, було зібрано найкращих лікарів Рафтхола і всього Адерлана. Так повелося з давніх давен відколи збудували замок. Побілілі камені сотнями років вбирали запахи трав та зілля. Чомусь тут завжди дихалося якось по-особливому. Навіть не вірилося, що зовсім поряд величезний замок із його суєтою та інтригами. Два приміщення, куди зазирнув Дорін, виявилися порожніми. У третьому він застав дівчину, що схилилася над великим дубовим столом. Стіл був обставлений склянками, вагами, фарфоровими ступками. Під стелу висіли пучки трав. У кутку на жаровнях стояли горщики, і в них щось кипіло і булькало. Мистецтво лікування було одним з небагатьох, які не потрапили під королівську заборону. Однак цілительство втратило свою головну силу – магію. Дорін чув, що колись магія успішно допомагала цілителям рятувати та лікувати. Нині їм доводилося користуватися лише природними засобами. Почувши кроки, дівчина підвела очі від книги. Палець застиг на рядку – не красоня, але гарненька, миловидні риси, каштанове волосся, заплетені в косу, золотистий відтінок шкіри, що натякав на те, що хтось із батьків був родом з Елоє. Побачивши принца, дівчина поспіхом схопилася і вклонилася. «Що хоче ваша високість?» – запитала вона почервонівшим обличчям і витонченою шиєю. Дурін показав свою закривавлену руку. На прогулянці поранився, обмерзлі колючки. Він не сказав про рожавий кущ, подумавши, що це прозвучить безглуздо. Дівчина уникала дивитися йому в очі і від хвилювання покушувала пухку нижнього губу. Зволите сісти? Вона вказала на дерев'яний стілець біля столу. Чи вам завгодно пройти в приміщення для огляду? Зазвичай Дорін терпіти не міг, коли в його присутності починали замикатися, але боязкість юної цілительки була цілком щирою, йому не хотілося ганяти її ще більш фарбу. Я залишусь тут. Дорін сів. У кімнаті встановилася напружена тиша. Дівчина поспішила змінити фартух, заляпаний кольоровими плямами на чистий. Потім кілька хвилин мила руки, ще кілька хвилин, Пішло на відбір баночок із мазями та бинтів. Це ця дівчина поставила на стіл, доповнюючи мискою з гарячою водою та чистими ганчірками. Потім вона пересунула свій стілець і сіла поруч із принцом. За цей час обидва не сказали ні слова. Лікарка ретельно промила руку Дорину і стала уважно вивчати. Дорін тим часом дивився на її світло карі очі. Йому подобалися впевнені рухи її пальців і, як не дивно, її, як і раніше, червоне обличчя та шия. «Рука – дуже складна частина тіла», – нарешті промовила дівчина. «Я хотіла переконатися, що колючки не встромилися глибше під шкіру, і кінчики не залишилися там, ваша високість». «Думаю, мої подряпани виглядають страшніше, ніж є насправді». Що не торкаючись його руки, цілителька нанесла шар білуватої мазі. Біль повернулася знову. Принц скривився. «Вибачте, ваша високість, це потрібно, щоб не було зараження, про всяк випадок». Дівчина скривилася, ніби принц розпорядився повісити їй за біль. «Дурниці!» – посміхнувся Дорін. Він не знав, про що говорити. «У мене бували рани гірші!» Це звучало безглуздо по-хлопчачому. Рука дівчини, що тримала на поготові бинт, завмерла. «Я знаю!» – хвапливо промовила цілителька і підняла очі на принца. «Очі!» – начебто звичайні. «А щось у них є!» Помітивши, що Дорін її розглядає, вона відвела погляд і зосередилася на перев'язці. За мною закріплено південне крило замку. І ще я часто чергую ночами. Тепер зрозуміло, чому її обличчя здавалося Дорину таким знайомим. Це вона місяць тому лікувала його Селено Шоола та Швидконогу. Вона ж лікувала їхні рани протягом останніх семи місяців. Вибач, я не пам'ятаю твого імені. Мене звуть сорша. Інша дівчина із-за інших обставин неодмінно образилася б, і навіть розсердилася на подібну забудькуватість. Але Сорша добре розуміла різницю між собою та розпещеним принцем з його високопоставленими друзями. Кожен з них був надто зайнятий собою, щоб питати ім'я якоїсь цілдельки, що з'являлася за першим покликом. Сорша закінчила перев'язку. «Ще раз перепрошую за мою забутькуватість і дякую тобі за допомогу». Карі очі зеленими цятками знову звернулися на принца. На губах з'явилася обережна посмішка. «Надати допомогу вашій високості – велика честь для мене». Сорша підвелася, щоб прибрати зі столу. Принц зрозумів натяк. Йому настав час йти. Він теж підвівся і поврухнув пальцями перевязаної руки. Мать вже поділа, більше не болить. На щастя, рана виявилася неглибокою, але все одно прошу вас поставитися до неї серйозно. Воду, яку вона промила руку, Сорша віднесла і вилила в кам'яну раковину. «Наступного разу вам не треба самому спускатися. Ваші високості достатньо покликати нас. Ми будемо щасливі допомогти вам». Сорша з грацією танцівниці зробила реверанс. «Я так розумію, що під твоєю опікою перебуває все південне крило кам'яної частини замку. Під оболонкою його цілком без невинного питання ховалися два інші. Отже, ти бачила все – всі незрозумілі рани та каліцтва. Нас зобов'язують записувати кожний виклик. Сорша говорила зовсім тихо, щоб її не почули крізь причинені двері. Але іноді ми забуваємо перераховувати ці подробиці. Дурін зрозумів, Сорша багато бачила, але вона не з балакучих. Ще раз подякувавши їй, він вийшов з кімнати. Адже Сорша така в замку не одна. Чи багато хто бачив те, чому ніколи не зізнається? Дуріну не хотілося про це знати. Хвала богам у неї перестали тремтіти пальці. Сильба, богиня лікарів і дарувальників легкої смерті, поставилася до неї прихильно. Поки Сорша займалася рукою принца, тремтіння в пальцях пройшло, але варто йому залишити кімнату, руки знову затраслися. Сорша опустила голову на стіл і шумно видихнула. Подряпини Доріна були дрібними і не вимагали пов'язки. Сорша пішла на поводу власної дурості та марнотратства. Хотілося якнайдовше втримати прекрасного принца біля себе. Вона навмисне затягнула всі свої дії, щодо обробки та перев'язування його руки, а він, він навіть її не впізнав. Рік тому її зробили повноважною лікаркою, дозволивши працювати самостійно. За цей час її часто викликали до принца капітана та їхньої подруги. Проте наслідний принц після кожного візиту відразу забував про її існування. Вона не збрехала Доріну, сказавши, що не завжди записує подробиці своїх викликів. Але вона все пам'ятала, особливо ті ночі, це було місяць тому. Усіх трьох вона застала в крові і бруді. Поранено було навіть собаку, яка належала їхній подрузі. Сорші тоді нічого не пояснили і порадили міцно забути все бачене. Що ж до подруги, принця і капітана? Їхньою подругою була королівська захисниця. Треба думати, коханка принца та капітана, або навіть їхня коханка. Вперше Сорша побачила цю дівчину після кровопроливного завершеного поєдинку за звання королівської захисниці. Тоді вона допомагала старшій цілительці, яка займалася ранами нової захисниці. Потім, випадково зайшовши провідати поранену, сорша виявила їх із принцем у ліжку. Вона вдала, що їй це не хвилює. Наслідний принц був відомий своєю підвищеною вагою до жінок, але душевний біль сорши не минав, а життя тривало. Потім королівську захисницю отруїли Глорієлою і тоді вже поряд з нею був не принц, а капітан королівської гвардії. Він метався як звір у клітці, репетував на Соршу, заважаючи робити те, заради чого покликав. А за кілька тижнів Фаліпа, покоївка королівської захисниці, прийшла до Сорші за протизаплідним зіллям. Фаліпа не сказала кому, але Сорша здогадалася. Ще за тиждень Соршу покликали до капітана. У нього були чотири серйозні рани на обличчі та мертві очі. Сорша все зрозуміла. Зрозуміла вона і суть подій, що відбувалася місяць тому, коли вона застала всіх трьох у крові. Чотирьох, якщо врахувати собаку. Відносини, що існували між ними, були зруйновані. Сорша знала навіть ім'я королівської захисниці – Селена. Почула випадково, коли думали, що вона вже пішла з кімнати. Селена Сардотін – найбільший в світі асасин. І вона ж – королівська захисниця, ще одна таємниця, яку Сорша берегла. Її не помічали. Найчастіше Сорша раділа цьому. Вона підвела голову, глянула стіл. До обіду їй потрібно було приготувати співдюжини різних ліків. Все складного складу. Половину з них Амітія могла б зробити й сама. Але та наповно користувалася своїм становищем старшої лікарки. А ще Сорші треба було написати листа подрузі, які вона писала щотижня. Подругу цікавили всі дрібниці придворного життя. Тут наживеш головний біль. Якщо до неї зайшов не принц, а хтось інший, вона обов'язково послалася б на занятість і порадила звернутися б до тієї ж Амітії. Сорша повернулася до перерваної роботи. Вона не сумнівалася, що принц знову забув її ім'я. Та навіщо йому пам'ятати? Він був спадкоємецей наймогутнішої імперії. А Сорша? Хто вона така? Дочка біженців із села Уфенхару. Село те спалили вщент, наче не було. Батьки померли. Але ніякими зіллями Сурша не могла втримати до себе любов принца. Невидиме таємне кохання, що виникло ще шість років тому, коли вона вперше побачила Доріна.